Яків удавно сердився і водночас радів, що не знепритомніла, бо що б робив тоді? Чи було б сили по докторку побігти? Побігти, гой! Геть кепські мої діла, раз одна паршива згадка розхвилювала. Оленка сама звелася. Хочете дізнатися, хто була моя мамка? Як захочеш, ти сама скажеш. Правильно, дідусю мій Якове. Вона встала, подала руку йому. Обоє вже на рівних стояли, наче б одне одного й підтримували. Чого ви мене не проганяєте, Якове Платоновичу? спитала. Захочеш, то сама підеш, відказав Яків. Рано ще тобі йти. Вона нічого на те не сказала. Потюпцяла за хату плакати, думати тікати від якихось явно неприємних згадок. Біля його вуха свистіла куля. У тому самому гайку, куди приходив щовечора, все ще на щось сподіваючись. Хоч знав, що улятка більше не прийде. Ніколи не прийде. Тим більше, що жила тепер на іншому кутку. Тоді стояла зима. Він уперто прошкував засніженим полем, набираючи за снігу. Потім тупцяв на місці, довго стовбичив, виглянув місяць за хмари, ніби хотів спитати, нащо тут стовбичить ця дивна людська істота? Чого жде? Коли ж геть замерзлий, рушив додому, на краю гайку просвистіла куля. Далі він побачив звіддалік, посеред поля темну людську фігуру впізнав тиміш. Як і вступив крок, другий, спинився, підставив себе. Просвистіла друга куля, за нею і третя. Тиміш, він знав, був добрим стрільцем, не раз ходив на полювання. Батько його навіть мав дозвіл на тримання рушниці. Тиміш грався з ним, навіть не лякав, а саме грався. Ось що він збагнув і хрипко засміявся. хрипко і гірко. А з боку сусідської хати з'явилася ще одна фігурка, жіноча. Вона бігла до Тимоша, спотикалася, раз упала, звелася і знову побігла. Улянка. А вже ж то бігла Улянка. Звідти він не чув, що казала до свого закоханого чоловіка, тільки побачив, як той ударив Улянку. Штурхнув її прикладом рушниці, погнав до хати, вдарив раз, удруге прикладом рушниці. Коли Улянка впала, копнув ногою, як і в зірвався з місця і щосили побіг до них. Тимоше, Грибкий звук, що вирвався з горла, впав у сніг. Куля зачепила плече, вирвала шмат старого батьківського кожуха. Та як і побіг далі. Стрибком кинусь до Стимофія, щоб вирвати з рук рушницю. Якове, я що? Улянка гукнула не своїм голосом. Як і встиг шарпнути зброю і відкинути вбік. Та до нього кинулась улянка і вдарила кулачками в груди. «Яшо, чого тобі треба?» Він скопив її за плечі, струсонув з усієї сили. «Чого треба, питаєш? Хочеш, щоб цей нелюд убив?» І тоді вона висмикнула свою руку з його, сказала явно з ненавистю. «Ти між мій чоловік, якове?» І волен робити зі своєю жінкою, що хоче, А тобі до нас раджу не лізти, Не лізь у чужу сім'ю, чуєш, сусіде?» Яків глянув на улянченого чоловіка. Той стояв і торжествуюче посміхався. Навіть при місячному світлі Добре було видно ту усмішку, Що змігілася на виразних, аж не чоловічих губах. «Звиняйте, сусіди!» Сказав Яків. Хотів сказати з глумом, А вийшло наче жалісливо. Мов справді вибачався, Чи навіть просив прощення. Прощення. Ішов додому, знаючи, Що більше на місце їхніх побачень Не слубить його нога. Був би того вечора, Чи вже й ночі вдячний, Як би куля Таки влучила в нього. Та пострілу не було. За його плечима сусідським городом чоловік його коханої гнав свою жінку додому. Може й бив. Озирнутись не стачило сили. Улянка знову його зрадила. Вже на своєму подвір'ї, де чіпіла, мов би, заціпеніла мати, подумав. Зрадила, аби знову порятувати. Був засніжений зимовий ліс куди Яків забрався ловити зайців. Ліси довкола згорян ділилися на панські, графські і просто шляхецькі. Кількох панів, що тими лісами володіли, державний ліс, ділянки, що належали кільком багатим загорянцям, і гмінські. У панському, як і державному, полювання для хлопів-зелян було суворо заборонено. Траплялись випадки, коли в графському єгері, панські чи гайдуки. Підстрелювали отчайдухів, і діло кінчалося могилками, бо подавати в суд ніхто не насмілювався. Хіба що Пилип Сукоцьків, коли його сина Карпа знайшли і скули в грудях. Та той суд коштував цілої корови, і скінчився нічим, бо, мовляв, мало хто міг хлопа, порушника приватних володінь, підстрелити. У державному лісі полювати можна було... Хіба за ліцензією чи одноразовим дозволом? Але та бомага коштувала небоякі гроші. На приватних ділянках, хазяйських чи куркульських, як уже в 20-ті роки них казали, там уже як хіба зловить хазяїн. Плату у гмінному лісі, який колись був громадським, общинним, була помірнішою, ніж у державному. Хоча і ліс був той набагато біднішим, заболученим, куди зайці та лисиці забігали чи забрадали косулі тільки взимку, коли земля підмерзала».